Bueno, eta orain eh hartuko ditugu eh izketagai eta horretarako ditu zurekin oinatze eta Aiora eta bueno, eh egunon edo egardion? Egardion mai. Egardion. Zuek iotete taldeko kideak zarete eta bueno, asteburu hontan ospatuko dira oi hartzegunen iotetak zer da prestatu duzuena? Oia. Bueno, urterako ozita dugu, ez? Ohartengoa, bakizu te badila urtiak eh Inauteri, oiko inauteritatikan aparte jarri zela, oi hartzen guk, iotik eta, bueno, ba, eldu dila, ostialo enten, eta beti bezala, ba, intxizi dutorko dira, herri hartuko dute, behin egingo dute, sorginak inbatea, eta festan, nagusituko da, eta kaosa eta adena. Ba, igual, egitaragoa sango dugu. Mm -hmm. Ostialin, inu lagarreko zazpitan, azeri dantza izango da, geho zazpiter ditan, intxiuta sorginak etorkodia dira, eta hoi ongietorri egingo zaie eta auzotako banderen igoera eingo da. Geo bezitan zakupotegea, ateako da txosnatikan, ze aurten txosna bat jarriko dugu. Eh, otsaian amaekin larumatin bezitan kostazioa izango da auzotan. Eta auzo auso zauzoibilitate geo auzotan bazkalduta eharki pasata geo, zeitan denak elkartuko gabeko plazan, kalejira batean, pla, bueno, doneste bai plazasara jiotzeko eta saldata txoixua izango dute parte hartzaileak Eta igandin berriz, betzitan diane izango da, bostetan aurkola sak, eta seiter ditan hau zotako banderen geitsiera, eta bueno, ja intxixua jagurra. Eintxixuak bueno, e modernizatu zaizkigu, eta interneten bereen lekua badute. Bai. E, piskat, guen gunean inguruan itzikia? Sanberra, bai. bueno, piskat, diote eta taldia ez dela gauza... O sea, puntuala da ez urte urteosuan biltzen den gauz bat. Ordun eh aurten des egiten da eta aurrengo urtean berriz elkartzen ga eta igual lehen arteko jendia ez do. Ordun ez da bate, ez? Irankorra. Irankorra da. Unkorra. Ordun ba jendia baldin badu proposamena kehak, mo keha normala ezteatia, eh? Minun. Bueno, ba bertan eta parte hartzia ta gozuk ongi santzu bezala, ba gaur egon bakiego interneten ez baz zauda etzala ez ez? ta <risa> ala da ez ba, pues hoi, eh, lehen gortian lehintzen ataria miniortengun berritu inda, gaina enpresa gata egita dena esan zaio itxeko, eta katasulo.com ataria do pixka potentia, eta denetik do eh, asko gauza, asko falta dira, bertan multimediado do informazian hondik eldu den eh, bueno, nola gara txarrak izan zituen, berriz den eta, pues hoi, osatzen aiga Eta, bueno, gen diagere bai atetzen bat joar gazkileak, kobaldin bat joa horreko eta mm hor -hmm. bado e-mail bat eta horrea abiali eta denan arti osatzen joan Ze ba? Zer, Sanliteke, intxixuan tradizioa urtero mantendu den zerbait izan du da, baina, bueno, e, koestazioan ateratzi horrek nolabait herriko erri, gaztiengan edo horreko gainbera bat izan zuen, ez? Ta berri izo indartziare bat helburua. Ba, noski azkeneko urtetan jende asko animatzen ari da, espero dugu urte nebaila izatia, oso gauza polita da herrikoia eta pena meziduna ordun amerikan bai. bultzatzen du jendiare bai animatzia eh oraindik norbait balin badu izena eman gabe edo zalantzak ditunak ateratzeko bai, eh e, izenematiak eta gehien bat kostazioak ja eman dozte ordun claro mm. bazkaitzako datokiak hartua dozte minon, hombre, mino nombre mino gracias okera ondo da aukerango da, eze txian galitzea, baki golla irureon pertsonatik angora apuntatu dila hauzotan, orduan, bueno, ba, ez dakit, hauza aurbiltzea nahi dunak, eta... Ba, gero politiago ba, da, eta... Ba, eta ikendu notzakin berotzeko haukerare dudik ez. Gau sanberda, asierako gara bat inatezuten bidioan txixua nondik helduzin, eta bai. kontuatzen mazaztekusten mazute plaza hutsa da, gara joitan. Ta guaino lehoten den, pues, nik uste... Ba, dela aldia, eh? Igual, jende gehiogar, gehiogar bizigatoi den naminen. Gorak adikun zer bat, eta, bueno, aparte hartziak, jendeak, eta garantzitsua, zako zazaltziak, eta garantzitsua. Ez dakit, leharreko aldapatik getxiko diodena urtene, bai? Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, harria beste aldian bali madu, leharreko aldapatik anzitzen dian. Bai, piko ketatik oitiberar, etortzen dian. Baina, minetua da, kate. Minetatik angertu, godo. Malla gora da, eta malla Bide sekretu adakate mirari, den ezin ez bai. dugu san guk baki gu bineo ezin ez dugu san aserretu ingo bueno, diagukin eta ba. badakigu pixka basatiak dila Bai, <laughs> bai ba. Umig ere kontu pixkat kontu miri eh? ez tortzia gora kurka beti gora tortzen dira umik eta, <laughs> bueno, baki gu ilusia itzen nioetela asko eri eta Bat emati gu da Diskutxu, diskutxu, ba. ordu nez Hombre, guraso Bilurrin bat Kontu zibiltziak. Hori da, ez dela zean magasoko doi igual. kolpen bat, eta gelogu ez gara responsiolik izango, eh? Bagoitza... Intxixoak, ez dagoida responsiolik. Bai, eta goiak hasi Barte. gan arriskutxua eta e, bai ostira li eta bai sua, oten da herriko plazan, eta hor bai, degin honuke kontu zibiltzeko sua ez dela jolasteko gauza bat, eta inguruan ibiltzen dinak, eta, bueno, pixka eta dioteko. Eh, ez dakit balkoira aurten nintxixu ikan den... Nintxixu e bat esorginak, eh? koik emozinatzen diga eta... Bai, bai, eh, pandenera Nik ez hau dut baten bat golpea hartutakoa, horreiz segurtasuna bermatu, ez da? Bai, bai, bai, bai. ez dakit zepasko. Bueno, bai, ez dakit zerbait egello esan nahi ez duten? <risa> ez, so e, bueno, herria animatzia, oso gazapolitik ezaten dela, eta... Ba, izakua, dugu ales, pixkatu mm -hmm. irremarkatu, berda, azkeneko hortetan pixka galdu da, jendia, zakoz eta ez jazten, bora, nahi du nahi jendu, garbi du, eh, meniak guano. Ba, pixkat bultzatzeko, oi, ba, animatu nahi dugu erritarra, ba, zakoz. Ba, akozaz. ez da, zer kostatzen zakoz, arbat, pixka moldatuta eta jaztia, eta baitu, politia. Politia. <risa> Hortxe, <risa> <risa> ba, deialdea inakiatzen da, ez teguru kompletua hori hartzen den, iote e, ekin, Iautiak dielako, intxisuak, sorginak, zakuak, kostatzilua, aukera paregabea. 1200 Earki pasatzeko. <güls> bueno, bueno ba, eskerrik asko. Eh, ona, eta ja eh, bazen muz atetzen den dena. Hoixezuei. Baior. <güls>